Mikä sitä haisee? Ollaan mahaliin sekaisin. Sitruna suudan pysy sisään. Vähän voisi oli tuulettaa tää sun työhuoneella. Joo, mut se ei onnistuttu. Ikkunat on teipattu tää rakennusprojektin takia umpeen. Joo, meillä on myös kaikki ikkunat talossa peitetty muovilla, ettei yhtään tiedä, että sataako vai paistaako. Ei, tästä mä tulin sun kanssa, Kransstroth, puhumaan. Tämä on aika helvetillinen homma naapuritalolle, tämä sinun hommi. Eli valtava projekti keskellä kauneinta kruununhakaa Helsingin sydämessä. On tietysti kaikille radiomaafian koelien puisto kuuntelijoille tutun isännöitsijä Olavi Granströmin aikaan saanoksia. Joo, niin kuin arvataan saatua, niin. tämä projekti otettiin ensimmäisen kerran esiin Helsingin arvotalojen isännöitin palvelun eli haipin Kokouksessa ravintola Vensterissä Vironkadulla. Että Et jotain mätää tuntuu olevan tässä hommassa. Älä Et se haisi ihan niin kuin täälläkin haisi. Kyllä täällä. sinä, Grönbäri, hevon vittu. Mutta no, ei mitenkään liity sun edustava oppeluseura asioita.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 tykillä ammuttuja kuva kuvaa muutoksia, näin, koska hei, niin tämä. tämä miljoon vaatii vaalimista eikä tämä Jaa, niin Ihan niin kuin mä asuympäristölehden kolumnissa kirjoita, että tämäkö on se hinta, minkä me vieraskoreudesta olemme valmiit maksamaan. Niin. Siitä, että vaalaisserkku Mielessä mukaan arvokkaan perenmaiseman piloille Merkele. ja rakennellaan lasi pyramideja ja pitkin pihoja. Toteutuuko tässä enää asukasdemokratia kun viimeinenkin virkysysalue ja tyhjä tontti täytetään laitoja myöten verkisillä rakennellilla jotka eivät edes sovi kaupunkikuvaa. Siis eihän Näen. tänne on tulossa kuin joku pieni terassi, eikä suinkaan Ei. tämän koko kokoinen rakennus. Että eikö tämä pyramidin kuva tässä esitteessä on pelkästään rekvisiittaa, kun projekti on kerran nimeltään Kruununhaan pyramidi? Ei, se pyramidi rakennetaan tähän talojen väliin, tai Ei, osittain helvetti. päälle. Että et pihapuoliset parvenkeet jää pikkasen varjo. Oi jumala. Mutta Mut lasihan on siitä oiva materiaali, että sen läpi näkyy ihan hyvin ne maisemat.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 Vähän eri väristämälle, että saap, saapi niin siipikalvohi sinergiasta ja sitten pitsihän sapluna saavi Högforsista tilata heikka niin hiekka myllyä. päästiin likemmäksi liekittämään ja sitten spuukaamaan rankkiin. Siinä on tekemistä tällekin No ihan varmasti. Kyllä. Tämä on suuri tai suorastaan helvetillisen iso ja valtavan massiivinen rakennuskohde. Ja lähes kokonaan lasista tarkoitus toteuttaa tämä pyramidi. Mm -hmm. Eli montako miestä täällä lasipuolella on yhteensä töissä, lasimestari Lasse Lautanen? Kolme. Kolme? Mm -hmm. Mä tarkoitin niin yhteensä. No ei, me, on minä ja Mäkinen ja Anni Luenon Kolmas vuoros veetään läpi no, se, se on jo aika monen suoritus. Oha, se. Mä katson, että sä oot et jotenkin tutun näköinen. Oliko sulla aikaisemmin ravintola katajan okalla, se Lassen lautanen? On nimittäin joskus tullut istuttua siellä syömässä. Joo, tää on nyt mulle enemmän niinkö harrastus. Että en vähän Joo. saa kiinni hytissä ja lou sata laxtuu Vai niin. On noissa sentään teräksiset kehykset ja toi runko on metallia eikä suinkaan lasia. Kikuvääri ja se hänuribu, mihin ne niinku tulee No oltais mä sulle kun mä löydän oikeat oikeet piirustukset Ja se taas Gröbari viedä ne Virtaselle nee. kun äsken ne oli tässä tän kaljankorin päällä ne baarin mutta Mut sen mä reinon takaan että upeata jälkeitä, jälkeä on syntynyt. Ah. se kun saadaan se sun ja syöttöllä siellä Pyramiidin huipulla heti mun huoneen alapuolelle avattua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 Siis kun mulla kuulee monta julkiksen mun makkarissa. Missä ne on? Kun mä sitä siidin äärmejä, kun olen siellä sängynä. Mä oon ah, nyt hyvä mies, muoropäivä. <tos> Täältä isännöitsijatoimiston työpöydän äärestä löytyy nimittäin ravintoloitsija ja taiteenkirjaaja Reino Hiltunen, jonka kikubaari Hannuri Pub. Avataan Pyramidin tiloissa rakennuksen valmistuttua joskus tulevaisuudessa. Ootsa oli tietoinen, että siellä on tasan kolme lasinpuhaltajaa töissä, eli yksi kerrallaan kolmessa vuodessa. Joo, kun siellä on Lautasen Lassel oma sivuprojekti, eli se lounasravintola skattala, Se Lauta. se ehdi koko ajan painamaan täysillä. Äi, kuka hommiin. Lautasen Slavaa ku mun on heti mentävä moikkaamaan mun peti kaveria perhon joilta, kun Slava tai Lasse mut esitteli aikonaista. Stigule ja Steenille ja Busselle ja Jonille ja Henkälle ja Esalle ja Kisulle ja Nikolle ja Jorille ja Pikku Blosarille. Pikku Blosari. Blosis oli muuten Eka, joka multa otti. No ihan niin, hei. Jos, jos jätetään nyt ne tarkemmat yksityiskohdat <tos> johonkin toiseen tilaisuuteen. Mä olisin Olliilta kysynyt niistä piirustuksista, Mistä? että oliko se Budokeskus Taifuun tulossa toiseen vai kolmanteen kerrokseen? No, nyt ne piirustukset on Grönberg-Vautsulla. Mu täs. Mä muistin, että sali oli toisessa kerroksessa. <tos> ja ja sauna yllä muut o, sosiaalitilat kolmannessa. Kun mä pääsen mun byroosta vastuu omalla hissillä eli Älä, kuteet, ja kolmanteen, voi kutteet riisuja toiseen. Taiteet tai tämmöiset perkeleen hirvitykset näköalatasanteen reunalla. Kyllä. Et muuten voisi vuokon kanssa vaikka ostaa tuommoisen hotelliosakkeen. Mutta mä en tuon ideoihin yleensä usko ollenkaan. Eli pyramidin on tulossa myös neljän tähden Nefertiti-hotelli, jonka erikoisuutena on niin sanottu asuntohotellipalvelu, jonka osakkailla on aina asumisoikeus omassa huoneistossa yhteensä kolmen viikon ajan yhden kalenterivuoden aikana. Eli hintaan se on ehkä yllättävän lyhyt aika. Tässä taas täällä sähällä. Täällä pisti ymmärtänyt täysin väärin sen tekstin, niin kuin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 Olipa se sitten kuinka pieni tai varusteltasolta on kuinka vaatimaton tahansa. Komero. Se on kuitenkin huone. Se, on, se voi olla jaa, komero Huone hyvässä ole. hotellissa, Joo, hyvien jaa. kolkoyhteyksien päässä keskustasta. Joo, no, ja tässä näkyy ne aidot arabialaiset tiimermatot ja... Nämä tulee ja, ja mini ja mistä löytyy lähes kaikki mun viinan tehtää, niin arvostetummat tuotteet alkaen saadaan de Bedouin laatuviinistä ja no, niin. päätyen huikean hapokkasi urean Golden Shower specialipooliin, jota saan nyt myös pullotettuna. Joo, ja hienostuneista nektareista. Mä en malta nyt olla esittelemättä tätä uutuutta Eli malesialaista marrakat myskin nektaria tai nektariinia. Mitä voit taas vaikka maistaa tuolla mun toimistolla, jos herroja on Ei, kiitos, en mä välitän. Mikä ei. se oli Molo sun kolon kermaliiköri, mitä jo maisteltiin? Oh, sitä mä voisin tilata isomman erään pussijussin bubiin perämiehen kadulle. <laughs> ja sit kotiin polevardille. Alattakai. Ah, kun mulla on Tukholmasta tärkeitä vieraita. Eli Päppä, hutia, Enkä yhtä, jos tiedä mitä mä laittaisin päälle. Kun pojat Radio. tulee tiistaina, pitäisikö vaan nakuliinina nököttää oven suussa, kun kello soi. <laughs> ja mennä suoraan asiaan. Säästys, säästys aikaa siinä. Vaikka on niin ihan oikea takia asiaa, kun Bennu mielestä mä sopisin parhaiten siihen koeputkin Voi Joo. asiaa on Anna Karoliinan kanssa jo sovittu, että ne syttiöt tulee multa ja munasolu Anna Karoliinalta. Ja toiveena olisi tietysti poika, <laughs> kun Petersonin penny on aina tykännyt pojista. No sitä mä just Joosepille tai mm, Joosepille joo, Niin, Et se meteli tai mekkala, mikä täältä iltasin kuuluu, niin se on karveeta kuunneltavaa, Joo, mei. no itsekin isän tietysti ymmärret, että tämmöisistä isoista rakennusprojekteista aiheutuu aina halmia ja haittaa. Että se, se on kurjaa, ettei melua on mahdollista vähentää. Joo, mut mä tarkoitin nyt sitä meteliä, mitä kuuluu täällä sun toimistossa. Niin, ja siitä se alkaa... Siinä iltapäivällä ja jatkuu useimmiten aamuun asti. Jaa, jaa, ja vielä. välilaksoja. Mut sit taas illan mittaan se meteli pahen. Kun sä soitat <tos> raas, levaria tai tota grammaria, niin saatanan luja, et meinaa kotona pudota taulut seinälle. Mä olen pilleemmät naulan. Ja mä asun naapurin <tos> talossa, et mitähän se mahtaa olla tässä talossa se desi peli lukee, vaan... Hyvä, hyvä kysymys. Kuka viidosta, on nii? valittanut koskaan? Siis kivasta kun on Sävenradion musiikista, <tos> <maa>. <tos> <tos> <tos> no, <tos> Ei <tos> todellakaan. Sä ensimmäinen ja toivon mukaan viimeinen, kun just oli postia Holmströmiin helkältä Malagasta. meillä on... Yhteinen bungalowijaparri, pienenpää luukkuu, ja Helki oli jostain onnistunut taas hommaamaan -homma tämä viimeisimmäisemmään samorhitys kokoelma. No joo, sitä mä just pelkkasin, että no alkaa taas se jympytys. Ei vaan nyt, se alkaa nyt se jympytys ja jypilä. Tässä on koko ottavan tuotettu samassa CD-boksissa, tätä laatia. ei saa kuin erikseen tilaamaan netistä, joo ja... Sitten mä haluaisin sulkusille esitellä tälle Stars Starson 45 hitmarin paketin. Minulle haluat esittää. Joo, yli tuhat tuntia tanakkaa disko <tos> Mitä riittää? Vielä kun mä saan sopiva soittimen, millä voin kuunnella putkeita, plajauksen, niin mä voisin sanoa olevani onnellinen mies. Epäilemättä. Joo, tässä on tää tuttu Tsimaleen eka tässä ykköslevu. Mikä se on? Siirrät sen Valtusen maton sivuun jos sattuu. Paikalle osuu joku, no, tai Daamin seura tai taloyhtiön Donna Clubin jäsenis, itse tämä Toini D-kuppi. Kuka tai siis D-rapusta se.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 Joo, aikaisemmin lähti aamulla. Usein on kukolla ollut aikaa junalla yhtä matkaa, <tos> millä, millä helvetin junalla? Sulla on toimisto läpi. samassa rapussa katutasossa, missä sä itse asut. No ei nyt sentään. Tää Oonan. toimisto on B-rapussa ja itse asu A-rapussa. Samassa talossa leikä. Toini hiippaili aikaisemmin aamuhämärissä usein mua vastaan, kun mä lopettelin ovia askareita niin täällä toimistolla. Eli Pailo perkeleen pitkää päivää, että puljuu pysy pystyssä. Et ihan niin kuin itekin tiedät. Niin näissä isällöitä siellä ei kelloa juur katella. Joo, se sanoi Valkreenen, että sä oot aina myöhässä. Kuka vitu Valkreen? Se on tarkastuslaitoksen Varos vähän, sieltä on jo just joku kuorma-auto lähdössä. Eli... Myös Pyramidin ravintoloiden astiastot, eli lasit ja lasilautaset puhalletaan täällä paikan päällä, ja ainakin tämä mallikappale on aika roisin näkö. Jaa, ne on pojat, kato koko aika kiusannut ja pelleily. et että saas nähdä, millainen mun omasta mulkkumukista tulee. Kun <lopun> <lopun> <lopun> meillä on nyt Jussi Pussipupissa kantajien keskuudessa suosittuja nämä omasta vehkeistä tehdyt jäljennysjuomalasit tai stoppetta. Stoppet, koska tää on ihan tuoppi tässä. Niin, <tos> et sä voit vaan kuvitella, kun on kiva näköistä, kun kondit kippaa nestettä suoraan nöpöttimestä. Tästä, tästä vaan niinku. Et just hiljattain, kun hurrattiin meidän jääkiekko joukkueelle, Niistä käy se yksi aina kun se on Helsingissä käymässä. Ja siis joukkueelle hurrasit. <tos> niin nyt se itki kule telkkarisku. Porukka putos finaalista. Joo, näin, näin niin koko remmi otti yhtä aikaa suuhun se lasijöllikään, kun oikein rysti nesteet naama, Kun niin olti hengessä mukana sen tappion hetkellä. Et heti kun näyttää nämäsä Jussi pupis, niin suukkaan satele oikein kunnon kielareita. Ja no, mä kattelin, onko se reino Rosetti ja Ohas. Mä niin. Ei, meillä on just ja telkkiin skilaa kiilaa löyä. Saadaan ratti auki ja rillat reislahtuu kohdalle. Ai Piru, kun sä oot tuommoisis tämineis komea, kun yleensä sua näkee nähkäpuvussa tai mokkahaalareissa, mutta toi kypärät... Ja sit tommoset saapikkat tekee sus kuule stailin näköisen nöpän no, oi, ne essu, se eikö kokostyy koko niinku Japa haluaisi sellaisen hilikan taikka jonkun hatun niinku päähänsä Ettei tukka tuoksus niin tukevasti valakosipulille ja paistorasmalle. No kuule rakas ystävä no, niin, Sano niin, jäpalet, Siihen näyttäisi edelleenkin parhaiten se pärivaito. No. Et se joku yksi puhelu, niin Janno saa entisen hommansa taas takaisin. Kun mulla on nyt viinurina se kreikkalainen Jorgos, mikä no, ei mun kanssa joo, suostunut no. edes suikkuu nyt aikaa. Kun silloin Kiikarissa Satulan jättäsi sieltä suunnittelutoimistosta kun se oli Jorkos sille jo itteensä esitellyt ikkunasta oh, ja joo. soittanut ja laulanut jotakin äbbän biisiä täysillä. Paljon vaan petkuhuiputusta <tos> kollegan kanssa, kun, kun meillä on ikillä voinut sijentää sitä Helsingin yritys isännöintipalveluyritysideaa, että isy ei ole mitään, tämä isännöintsiäyhdistys, mitä mä edustan. Joo, kyllä, joo. isy meillä oli just Ravi rajavartijas Rajavartias perinteinen ISYS-testi. Mikä se? On? Eli isännöitys yhdistyksen seurantatesti, millä voidaan Jaa. testata jäsenten ammattitaitoa eri tilanteessa Ja taas kerran mä sijoituin ihan sinne kärkikolmikkoon yhdessä Töttermanin taake niin, ja tiedosti. Holmströmin helkeen varainvehen rillilohmasuun kanssa, Että Olisinko mä yhdellä sadasosa pistellä pannu paremmaksi kuin pojat siinä ratkaisevassa radonkaasun tehtävässä? se käsitti lohviset omista sukista selvitetään, että mistä se on peräisin radonkaasun löytä. Sukista? Ei, mutta raadonkaasuhan on hajutuja, ja mauto ja väritön kaasu. Tosi kuin jallu tai lovasurrilli kreppisukat. Se sano tää meidän taloyhtiö Tuppikulli. Ei jos ei se soittaminen öiseen aikaan lopu, niin hän tulee lopettaa se. Ai, no, se on aika epänietettavaa äh, kyllä. kyllä. Ja vaikka mä sua nyt hyvin tässä asiassa ymmärränkin, <köhön> <köhön> e, niin kyllä siinä on vinha perä, että se sähköurkojen huudattaminen ei oikein sovi ainakaan täällä pihalla. Näin, näin on aina Kun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 Sähköurkujen soitto viime yönä. Toukolla, me ollaan istuttu aikona samassa kisakoneessa, kun osallistuttiin molemmat puolustusvoimien tanssikisoihin. Eli mä alikessuna diskotanssiin ja kokeilas Toukolla taas jats palettiin. Ja molemmat voitti sarjansa tosi... Matti Sarjas ei muuta tanssijoita tainu olla. Joo, se on kunniapaikalla se palettipoika patsas se kotona. Älä perru. Että näkee, ettei se on aina ollut yhtä kankeja ja <laughs> polkupolvien niin nykyisin. Joo, no, mä lahjantin mun oman pokaali heti samana iltana, iltaloimilla. Tärvin terassin yhelle Tuijalle tai Teijalle tai Taijalle tai... Saialle keneltä mä saisit vasta laajaksi vähän rakkautta <laughs> ja, tai jos se rakkautta niin pipanböleä tai ainakin niin kuin Natalissa sanottiin, liitte öle on pipanböleä niin kuin Ruotsiksi vai? No, niin, niin. Mun aikana se oli si törsää. Törsää. Mitä? Sotapoika sai jos siivoja tädille oli oikein kiltti ja amulias. Niin liinavaatekaapin takana löytyi patja lattiat missä sitä törsää jaettiin. Ja, <laughs> ja mä luulen että aika monelle myös mun lisäksi. Kuti kilpailussa oli päävoittona unelmamatka Geimänsaarille. Niin ne on oikeesti saaret, eikä Geimänsaarille. Ei, kyllä Jussin pussi Pumisaanak oli päävoittona matka Geimänsaarille. Pergele. Ollikin oli mukana, et se voi todistaa. Tai <tos> isännöksiäkin käy kisailemassa matkasta Geimänsaarille. No Rildon tai Lohviksen kanssa pika pika piipannettiin Jussin pussissa <tos> Siellä oli just käynnissä uuden Hutikuti TV-tietokilpailun nauhoitus, niin Jäätiin sitten kilpailemaan, kun ne etsii kahden miehen tai niinku pareja. Pareja. Joo, mitä mä silloin ihan heti huomannut, mut, mutta se selkisi kyllä viimeistään siinä vaiheessa, kun mä alkuun toisen joukkueen kilpailijat Titti ja Visu. Joo, joo. Me ei ihan loppuottelua asti Lohviksen kanssa päästy, mut... Pitkälle kuitenkin. Joo, joo, mut mä sain upea palkinnon, eli Greatest Disco Tracks from the s Aha. Joo, ja sit sellaiseen mustan nahkaseen koppalakin, missä oli logoja, Jussi roikkuu ne bussit. Ja eikä se mikään salaisuus ole, jos oman kaverin kanssa on käydä kunnon paikoissa, niin kuin Jussin pussi. <lampi> tai tämä uusi melaa siellä makkaratalossa. <lampi> Olli käynyt melassa. Niin. Tai tanssiravintola, oranssit kengät, minkä nimi tulee siitä, että jokaisen on vuokrattava narikas heti sisään tullessa. Jalkaan oranssit kengät. Jaa, jaa. Tai sä et pääse edes sisälle. <lampi> ja maksua vastaan vuokrata myös kirjavan solmia. Muita pellevaatioita. Tai vaatii. muuta värikästä rekvisiittaa, <laughs> niin kuin esimerkiksi sateenvarjohatun Ei tai pillenpyhkivet. <laughs> Mitkä ne on? <laughs> kun vessasta on aina paperi lopussa, kun kaikki kerää sitä kenkäravintola-vc-paperia kotiin, kun siinä on joka arkissa jonkun salibändipelaajan kovaa. Kun tää lajihan tunnetaan paremmin nimellä homokyykkä. Mä halusin vaan näyttää, että mulla on tää byroon paska -uusis. Ihan tavallis tupla empoa. Joo, joo tämä. mä ihmettelen, että pestapaperit. on Joo, mutta se lupais laaksoneen tsekata ne sun... Suositukset läpi ihan lähipäivinä. Ajaa. Et hyvällä chäkällä olla ensi viikolla saman poikia kato's molemmat. Kato's, kato's. Et mä melkein jo uskaltaisin toivottaa sut tervetulleeksi haippiin. Ole oma itses aina. Haipin henki päähäspaina. Hei, hei, hei! Meillä on... Meillä erilainen. Joo, joo. Meillä on, <laughs> <vähä> <laughs> jo, jo. on Benkermanissa tarkoitus pitää sulle ja... ...molottimen Markulle sitten mm, se yeah, yhteinen Haip-hetki, yeah, eli Pyhävala ja juhlatilaisuus, mihin me kutsutaan sitten lehdistöä paikalle. Joo, yeah, joo. Yeah. Eli siellä on ainakin asuinympäristölehdestä... Seija Sipponen ja Tuulia Pertunhovi no, paikalla. Tytöt sinne, joo, ja joo. tytöt Ja on yleensä tehnyt aika näyttävä reportaasi meidän oh, no, juhlista. Olet, joo. Kun molemmat on Haipin naisjärjestön johtokunnan jäseniä. Kuinka ollakaan. Ja Seija vielä puoliksi omistaa eksmiehensä Miikka Märkäjärven kanssa Rabin ravintolan.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 24 kerrosta ja Olli puhui äsken yhdeksästä. No, se on vielä auki, Et Siinä on osittain uuden teknologian ansiosta mahdollista soveltaa uusia tilaratkaisuja. Et et kerroksia voi olla vähän laskentatavasta ja korkeudesta riippuen yhdeksän ja 24 <tos> neljän no niin, se on suunnilleen. Tee, se riippuu mistä roikkuu. Jaa, jaa. se 24 on kyllä tälle tontille liikaa. Se tuntuu paljolta. Kun siitä jää sitten neloneita, ja kyppi kokonaisen pyramidin varjoja osittain alla. Ja no, niin siis kujan puolella. No siinä on olemassa...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 kuin se vapaalla markkinoilla mahdollisesti olisi. Kiva, Pahan Olpahan lapuritontilla ainakin tukevasti tehty tölle Ja tässä ihan teidän olohuoneen ja ikkunan korkeudelle tulisi sitten Lalluna, Striptease, Ravitole ja Drink House. Että siihen voisi tietysti rakentaa joku sillan tai suoran yhteyden. Ainakin no. ainakin näin pitkä ja paljon paksumpi mm. se henkan mm -hmm. <laughs> Ja sit näkyy ja tuntuu selvästi ne suonet, kun sillä on kauheen suonikas ja julma jöketin. Oh, Ai on tämmönen, jos Tuohon värimassast vielä niinku ja mulu kun nuppi. Joo, muttei se mikään tollanen möykku kun ku siiti savet ja ihanaa silitellä. Älä ni niin mä vast muovaa tätä tötteröä ja sit vast silitän. Mulla on itselläni melkein samanmoinen soiro, että Siitä vois ottaa malli jos ei muuten tuu mieleen. No mikä ettei kun en mä enää muista miten pääse henkä huusollipiska viina. No ja täällä olisi tarkoitus kuvata kesällä sitten pari eka jaksoa kokonaan. Joo joo. Siis muut paitsi ne tää on isolla rahalla tarkoitus toteuttaa tämä Telakka TV-sarja. Kyllä. Ja tämä keskeneräinen Pyramidi kuvaa TV-sarjassa jotain telakkaa vai? Joo, mutta siihen tulee aika paljon niin tietokoneen allimaa. Esimerkiksi nämä talot tästä ympäriltä häivytetään kuvasta pois, että näyttää, että niinku tässä olisi vain laivan rakenteella, niin kuin telakka kyllä. Joo.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 Kyse on just Robertin rakkaudesta ja erosta ja ihmissuhteesta yleensä. Et, et se on tarkoittaa tässä yhteydessä lähinnä niin kuin Pimatsuun. Joo, joo. joo, kyllä siinä sitä lemmenlaiva-eksotiikkaa on myöhemmin luvassa roppakaupalla, kun Robert lähtee omistamallaan aluksellaan maailman ympäri matkalle. Ja mukaan lähtee nippu todellisia kaulottaria no niin. oh, ja jonkun matkajaksosta edustaa lemmän telakkaa siinä ens lokakuussa Lontoon TV-sarjafestivaaleja. Vois toimia Amerikan suomalainen juromerikarhu Walt Greenberg, Aha. joka pelastaa aluksensa varmalta tuholta pahan pyörämyrskyn kourista. Ja niin no, no, ja no, heti. on vaikea ottaa kantaa siihen, että suostuus käsikirjoittajatiimi tuollaisen. Mutta suostui. No ainahan suostui. sitä voi kysyä ja ehdottaa. Ja. Kun tämä Greenberg olisi loppukuvissa yksi märällä komentosillalla koppalakki korvilla kun surullinen musiikki alkaa soida ja mm. nähdessä meressä rakaistentunsa pukuballi. Marsoriin tyhjät pikinit, kupit kuvollaan kelluen. Greenbergin poskelle valuu kyynel, kun hän kääntää aluksen kohti kuun siltaa. Ja lopputeksit lähtee juoksemaan. Mulla olisi muuten sopiva musiikkikin valmiina. Eikö kun Amerikassa, kun Ajaa. mä oon aina haaveillu, että jonain kauniina päivänä mä haluaisin avata. Teksasissa Game <tos> <vaarista>. <tos> Ei, se, se on. <tos> Oikein kunnon homsa tuossa no, no, no. eh, ehkä punaliskat kattelis hyvänä sen tunnistajan seksiravintolaan. <tos> no punanahkolle sanotaisiin vaan, että hei, mitä, punanahkata. <tos> Pitäisikö leikkaa teidän munanahkata? <tos> <Ei, tos> <oma lau. tos> mä oon varma, että tämmöinen Jenkkilän sydämen vielä muuttuu. No siinä se repe saattaa olla kyllä ihan oikeassa, vaikka paljonhan niin suureen maahan mahtuu, vaikka mitä merkillisyyksiä. Koko tää toinen seinä olisi yhtä isoa screenia. Joo, joo. kaikki MM-kisat yllä muutmatsit livenä. Ja ulkopuolelta ja vois on, kattoo, Sisään, sisäpuolelta katseltais. Ne ja pelkällä pääsynipun hinnalla repe vois hartiota, tai vaikka <laughs> vähän alempaakin eri no korvausta vastaan. Ne. No mikä ettei. nyt on voi voimistelu Mestarin vasen käsi vähän venää tää nyt ei voi mistä vetämistä ja mulla se kesti, ja kesti, ja lopuksi ei tullu muuta kuin käsikipi. Joo, no ei sun nyt tarvi ketään hieroa, ei, vaan sit vastaan kun tää pytikki on valmis. Joku toinen vuosi. Ai ja jää. voi mikä pettymys, kun mä luulin, että te tilaste mut yhteisen illan sun ystävys kanssa. Ei, ei, ei se eka kerta oli. Ei vaan. Mulla on vielä kisen Jallun puhelinnumeron pehvään kirjoitettu. Sille, Laito, joo, mä en itse ylesty pesemään pois sieltä pakarasta. No, jos kuuntelijat olisi kylä paperin, ja paperi, niin mä olisin voinut luvun kisan järjestää. Sinä. Ei, niin, ja palkintona voisi olla mun viinintehtaan laadukkaita <tos> no, ei, ei todellakaan, olisi. Siis mietin ei, nyt, tää on verovaroin tai, tai lupamaksuin ylläpidetty radiokanava, että niin. emme mitään alkoholijuomia jaeta jo muutoinkin ongelmaiselle ja, ja ankstiselle nuorisolle. Siitä tulisi jo muutoinkin kuin sanomista. No, Makkosen bola esitteli mulle eilen, miten hänenkin työhuoneen ovessa... On nimi pelkällä sinitarrallakin. Kyllä, nimenomaan. Niin, Että aika suurta on vaihtuvuus ollut johtoporukassa, jos mokia on syntynyt. Näin on. Joo, käytiin sit kanssa kun meitä on molempiin golfkärmänen purassa. Katos, oh. Ja säkin sai jo tulokse 72. Se on aika hyvä. Ja aikoo kuulemma parantaa vielä toisen reijalle.